السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین و مساجد و علي سنتي سنت امام رضي الله عنه حضرت ابي عمر رضي الله عنه روایت ہے ان رجلا قال چه بیشک يوسري فرمایلي يا رسول الله اذا الله رسولا اي ذلي ما ته اجازت فرمایا في السياحه د سير او د سیاحت باركي چه او سير او سیاحت کو لکه پهخوا ب دا ی د نه سواره او را احبان بګديدن په زنګلو کې په صح را کې او چرته په زنګل کې بدي را او بسسې بعدتوي د الله کولو تقال نهويصل اللهی صمه د الله حبيصل اللهلهسممرته فرمالو ان نه سیاحت سیاحتته عمتتی ال الجهدو في سیل الله ع وجلله سرره اوسیحت زما د عمت هغه جاد دی د الله بالالاره کې ععدز وجلله چه د لوی عزت او د لوی شان خاوندې نو ګر سیاحت دیومت سره د سیر او تفریح چورته وای سیر او سیاحت دیومت هغه د الله تعالی رکی jihad ته ارواح ابو داود دسنادین نادن نو ګر کل خل کویر سیاحت ته پار لگدا سی او ګرځا چې صحت دل خوشي او دماغ دل بوج دل رشی دا یو مسله راه وای دوو سیزونونه باندې امت ته روح صحت ملاوي یو چکم امتی تہجد کئ بل چکم جہاد کئ جہاد دروغ سے حد طارہ یولین امت تہ اجر او ثواب په خپل او اور د مجاهد سے حد ډېرو بمارو نه محفوظ دارنګ رشبی قیام اللیل او تہجد دډېرو بمارو نه بچاو یو ذریعہ داروا ابو داؤد بیسنا دین جیدین فسند دی جید سرا د عبد الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما روایت تہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا نبی دے سلام روایت نکل کئی قال دا اللہ حبیب فرمائی لی قفلتن کا غزوتن د جہاد نا واپسیم پشان د جہاد دا اے مجاہد جہاد لزی نجے خود اللہ لا رکی دے نجو واپس رازی دا واپس رات للین دا اللہ لا رکی دے نو تلل اور رات یو شانتی دی لکه څنګه مسلمان جماعت ترازی نفتلوکم قدمونه لیکلې کی یو واپس چکور ترازیو می قدمونه لیکريږي پروا هو ابو داود بیس نادن و اسنا جن زیدن القفله الرجوع اے د جهاد نه واپس کیدل والمراد و مراد تهديس دا دار شي الرجو من الغزل واپسی د غزانه بعد فراغه فذ فراغتنه د غزانه و ماناهو ما نداو چنو یسابو دلہ ثواب ورکی د شی فی رجوعی ته واپس کیدو د دکی بعد فراغی من الغزو پس ز فارغی دو د د د سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے روایت ته قال دے فرمای لمما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وای کله نبی راغے من غزوه تبوک د غزوه تبوک نا فل تلقاه الناس نخلق ورسره فلقيته معشان زم ور سره ملاو شم د ماشومان سره علا سنيه الوداع پسنيت الوداع الودا باندې هي مدينه منوره کې یو ځای ده مسجد قباء سره چې به مل مرخصتولو یاد چا د پاره وې سکول استقبال به کول نديزه ولاړو حضوره پاک هم چې کله هجرت کول دي دې ځای کې ورته خلق ولاړ او چې کله وپتولګیده چې نبی دې سلام راروان دي نشو ان کې د مديني والا او د سيدالکائنات سره بنځهان ویناو ټول خلق به استقبال ته دي اې دا ماشومان به مدي او حضوره پاک وکلا رانیول ځان سره وې سوق مخ کې سورور سوق به رسس سورور صاحب بن يزيد رضی الله عنه ماشونو پاک چې د غزوه تبوک نو واپس نو خلق ور سره ملاوي دل فلقیته معش زم ور سره د ما شومان بچو سره ملاقاتو کو علی سمیت الوداع پسنیت الوداع مقام باندې رواه ابو داوود دسنا دین صحیحن به هاذ اللفظ امام ابو داوود ته حدیث پسند صحیحه سره په دې لفظ ذکر کړي رواه البخاری امام بخاری دې روایت کړي او قال امام بخاری وې زهبنا اے صاحب ابن ازید رضی اللہ عنہ هی مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او مونږ ملاقات کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سيان د نور ما شمانو سرا اله سنیت الوداع سنیت الوداع الله ادمی دیوالو پسنه کې د خپل حبيب دير مینا چوله وا پس مدنیوالو له شان او د حضور پاک د صحبت دوا جنا د غي د قبر مبارکا او د مقام حجرت دوا جنا دمجنی والا فی حضور پاک غثرات شکار رہی دغه معشومان او پځین کې دا مهاوت چې دور لر لاړو د حضور پاک د استقبال نه پاره وا نبی عمر رضی الله عنه دابی عمر رضی الله عنه روایت ته قالو فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من لم یغزو چا چې غزا او نه کې جہاد او نو کو او یو جاهز غازیا یا سامان ورنو کو غازیا د غازی, غازی سره مالی ماتو نو او يخلف غاذيا في اهله یا فات نشو د غازينه لاغه پکور او بال بچ کي بخير ان بخير ترا اي نو خد غازينه رسو د هغه بال بچ ته پوس کي نه پخل جهاز لزي اون ته مجاهد سر مدد کي نو اساوبه الله بقارعتن قبل يوم القيامه رسئ الله ته يو سخ مصيبت تک قیامت درا تلو نہ مخه مخدا گله سخ و عید او دا له حضور پاک وی نار چا جهاد کو نہ د مجاهد مدد کئ نہ د مجاهد تلو نہ رسل عدا بال بشغم او فکر کئ نو د مرگ نہ مخه وخت د قیامت نہ مخه وخت یو سخ عذاب به الله پر دې سری باندې را دیږي رواه ابو داوود بسنادین صحیحین د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داوود فسند صحیح حسرا تانس رضی اللہ عنہونا روایت تچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی جاہد المشرکین جہاد و قتال و قید و مشرکان و سر بے اموالکم پخپلو مالونو وانفسکم او پخپلو نفسونو والسنتکم او پخپلو جببانے ایپا جب مشوری ورکا کا وکا تو دیتا دجب جہادم وی رواہ ابو داود بیسنا دن سہی ہے دابی عمر ویقال ابو حکیم نعمان ابنی مقرن رضی اللہ عنہ روایت نے نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ لوی شان و صحابی قال شهدت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واذا حاضرم بحضوره پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يقاتل كذلك الله حبيب جهاد بون کو من اول النهار باول دورس کی نو اخر الختالہ وی رستو بیکو قتال حتی تزول الشمسو تردی چنور با دمازپکین غنتی زائل شو و تحب الریاح او راواب و الوطی هواگانی دیتو وی دمدد و نصر تغا هواگانی وینزر النصرو او دا الله مدد برا نازل شو علماء لیکلی دا اللہ حبیب بیا عملکو لپاول دورس کی یا پا آخر دا په پا وقت کیوی اے تا طول امت نے نو سب جہاد لدی او سب دعاګانې کړي دیو جنہ مجاهدین چې بووتن نو د سبب موسکبه نور مؤمنانو دعاګانې کوله دا دعاګانې برور رسید او د دعا سره د الله مدد راشي او کاول کې به نو کل نبیا دماس پخین انتظار میکنه دیو جنہ ګره طول امت تا مجاهدین د لپاره دعا پکاره دا او خپ اخلاص او د په درد ثرا و یم ذلن نصرو مدد شو رو اح ابو داوود و ترمذی یو وقال حدیث حسن صحیح هو ده حضرت ابوهری رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا تتمنوا لقاء العدو تاسو ارزو تمنا مکه وای د ملاقات د دشمن چرا الله ما سره کافر ملاقات او جہاد راولی تاسو تمناګانې مکه ونی مے دا لقیتم او چ کلو ور سره مقابله کی ملاقات شوي او بس قدرتې جنگ جوړ شو جهاد نفس ويرو بیا صبر نکار واخلی متفقن علیه عنهُ دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت ده د جابر رضی الله عنه عنهُ دغه ابو هرره رضی الله عنه او د جابر رضی الله عنهمان روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایا دی الحرب خدعه وای جنگ ټول دوکه فریب ده او پدی کې دوکا او فریب درشته ده ندی کې ورته هر به استعماله کوئی کې خبره و حضور پاک الله وسلم چې كلا وجهاد لثلو نو چې جنگ په مشرق طرف ته نو خپل صحابته هم پتن او مغرب طرف به یادل نو چې د دشمن جاسوسانو تپته ولدي الله حبيب بلکې بازي مجاهدين چې به یېګل نو هغه مجاهدين او پتن او چې چرته ولې وي به چې لريره دې منځلو کاينه دا خطبك لا او کښ او بګوري چې ز درته سوا تمره الله ځکه باز خبر په با پټوالي کې کامیابي او خاص کر به دراز خبره چه فاش وکن ناقو بسمل کل تسنشی مجاہدین لبی خطور کو جزائی درې رضی چه منزلو کئی نو امیر لبی خطور کولاو لاؤ کی او دیخونو مجاہدین لبی واؤ رے لگا دا منگ درس کی میری نو الحرب خدعتن جنگتو لصدا دا یعنی پدی کی دوکاو فریب درست دے پدی کی دوکاو فریب درست دے متفقن علیہی متفقن علیہی دی کې وجہ ندی او غره واي په جنگ کې د موټو دا اصله په ځای فراټي ګند ډېر کار کوي ٹھیک دی خپره حال ابن ولید رضی الله عنه تعالی رب ال دا یو مقام ادا ور او حضور پاک داسي او ترتیب یو کثراله خبره کول چې سجنېان راغلی او د غزوه د غزوه احد اغا ترتیب یو کته چې حضور پاک کمی تریکي سره له هر سمبال کړ نو یغی عقل حیران پات شو چې دا الله خپل حبيب سره و هي پرځري ورکړ یعنی دا سي ترتيب سره لختره درول چې دشمن له شاګ طرفنه حمله او مخکي نه ونکې نو الله خپل حبيب ته په امور هرديو کې تجربه ورکړو دیو جن خالد بن وليد رضي الله انهم بنه جنرال تا دلوم بنه جنري دی په جنگي موتا کې د رشقې سوکن ټول مجاهدين بدل کړي کی. کیمپونه بدل کړي کی. نو د دشمن جاسوسان چرالل اي قومه کینه کتل یو کيم کي یو مجاهد قتل او بل کبل ناغتان نه لیدل نو د دشمن له خبر ورته چې مسلمانان کي څومره و نه ډوره مدد ور پر نور راغله ډوره مدد ور پر بسنه با د پاتو کې صحابو دا استعمال کړي مرګر له ویلي چې نه بخو کو او د شپې او د ورځې سفر بکو نو د دشمن جاسوسان ناس اي دا اندازه لګول چې تم را خوف دم را وخت دای مز نو دا لخ کربو پا دورا را رضی ایخو نو خوب کل نیسو کل نو گر پا دغی حربی بانی دی یو لخ کرنا ایلی لس لخ کری جو رشو چه دا خو که یو لخ کروی نو دور خوب دور خورا وی دا یو لخ کرنی نو الحرب خدعتن الحرب خدعتن جنگ طول صدا یعنی پا کې کی دوکاو فرق درست دے او دا طول یو حنر دے متفقن علیه وصل اللہ خود تعالی داخیر خلقی غو بیانې باب دې په بیان د یو جماعت کې د شہداونا په ثواب الاخره په اړه د ثواب د اخرت اے یو خدغه شهید بلعشق او شبهه او دتا حقيقي شهید وای او دې ته شهادت حقيقي لکذا کافیر و دلاکه یو مسلمان په میدان جهاد کې شهید یا یو ظالم مسلمان راباسی او نه حق یو مسلمان قتل کې دې ته وایي شهادت حقیقی زنی داسې شهادت دي چې هغه اخرت ثواب په دې شهادت ملاويږي اغه ته شهادت وایي حقیقی شهادت نه ده ویو خلونه نه دې ته شي حقیقی شهید ته ګسل نه شي وكمي شهيد تابوت الول ور کو له سي و يسل عليهم په بخلاف القتيل په خلاف داغه وجلي شي د في حرب الكفار فجند كفار وكي ایتن کي دا مصنف رحمت الله عليه شافي المسلک ره یو ګره دور الیل محدثین له ګره یو مذاب تعظیم څنګه داوس ظالمان ناپوهرهاله وې چې مذب ماني لذیتا دیتا شرک فی الرسالت وې لکه دا غیر مقلدین دغه یعقیده ده وردا سمره لې محدث ده د شریف شارح ده او سورہ بینتها کتاب له ده ده د دوی دومره لوي شان سره مذهب د دې شافعی المسلک ده امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دار شه حقيقي شهید لغن غسل ور کنه بغیر جنازیه مسکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دار شه غسل حبنور کنه خود جنازیه مسبقه کنه د دې دخل مذهب مطابق خبره کوي اوورا حکمی شہدہ <متحدث> دیر زیادتی کدا چې چیزدی پورا تفصیل گورو تو دا مشکال شریف یو شرح دا ریتا وی مظاہر حق تقریباً سا اویاو پوری حکمی شہدہی ذکر کری اویاو پوری دیکھ در لبازی ذکر کری دا بوحر رضی اللہ عنہو روایت پہ آ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اشو حداؤ حمسطن <متحدث> یعنی شہیدان پنج کس مری المتعول کسوک د تواول په بیماری کې وفات مسلمان مومن ده او تواول یو وبائي مرغ دي کسوک وفات شي نو ده شهادت ملاوي والمغذور او د خيتي بیمار دلته عزت ته اعلی دته درد ده نو په دو بیماری کې کسوک وفات شو دي ته حکم شهید وای والغريق یاو مسلمان مومن دے پوگو دی دو دوشو او داغی دو جن مرشو ندا شہید دے وصاحب الحدم او خاون دس ابادی را پریوتو چت پی پر رو گرزیدو دیوار پی دی علماء دیو بندو موجودا علماء لکلی داد اکسیڈنٹ مرگم و صاحب الحدم دے ندا حدوی شہادت دے وشہید فی طبیل الله او آغا شہید دا اللہ لارکیم متفقن علیه وعنه اعوض دقی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تا دے فرمائی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رجی ما تعدون اشہداء فیکو ویسشمی ریتاس شہیدان فخفل من قالو یا رسول اللہ صحابہ اکرام ویلو یادا اللہ رسول من قتل فی سبیل اللہ سوک چو جلشی لاللہ لارکی فجہاد مسلح کی فو شہید نو بتا سید قال اللہ پیغمبر ور تو فرمایل ان شھھدا امتی اذل قلیل کچرے شہید یوازدا شی نو شھیدان زمات امت وبدغ وخت خام خالقش قالو صحابی کرام فمن یا رسول الله نو شھدا سوغلی قال من قتل فی سبيل الله فهو شہید سوک جوہ جلی شھدا اللہ نارکی او یو سره جهاد لووت و ممات فی سبیل الله او فقفل مرغ مرشد الله لارا که هو شهید د <والدنانم102> <متضیق> شهید و ممات فی الثواعن او سوچ وفات د تعاون کومی مارای د شهیدتے و ممات فی البطن او سوک وفات د دخیل کی بیماری د وجن او اذا نم کد بشید وجن وفاتی د تم و ممات فی البطن فهو شهید د شهید و الغریق شهید او اوغو کی دغشینو د رواح مسلم اند دی حدیث روایت کرے دی امام مسلم رحمه اللہ رابط اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قتل دون مالی فہو شہید سوک چوہ جلے شو دخپ المال پہ حفاظت کے نداز شہید دے حصہ مال دے دوٹان دے تیسی دی جیداد دے او یو غل راہے سو دخپ المال حفاظت کیا دخپ المال پہ حفاظت کی سوش و وجه له شن دا مشهیده غواړه абаځه خلک د جهاد بدنامي کې کوي کنه وینا الله د پیغمبر په حکمونو او حکومتونو پسمو کو جنگ نو دغه افغانستان لپاره کافره و او کشمیر ali د هندانو نه نو دا غي د جهاد مخالفت کوي خوده حماقت ده کو څوک د خپل مال لپاره جنگي د نام شهید د حضور په پاس ورایو بیا نو تا خبره سره کی نه ته خوده جهاد بدنامي کول غواړي د دې د کشمیر په جنگل او د افغانستان په جنگل د سیدالکائنات دې صل وسلم قضید لدونه ماله فهو شهید متفق علیه داب الاقور سید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه روایت ته احد العشرۃ المشهود لهم بالجنه دا یو هغه لسګی چې گواہی کړې شي وای د رضی الله عنه وې الله دې رسول راضی شي قال د غزید ابن عمرو ابن نوفل الذي الله عنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورویدتی دل رسول الله صلی الله وسلم یقول فرمائے لمن قتل دون ماله فهو شهید صوت د خپل مال په حفاظت کې مرشدو دا شهید ته تتن او من قتل دون دمه فهو شهید او څوک چې قتل کړي سو یعنی د خپل وینې په حفاظت کې د ځان په او سره دی وجوی ته شهید او من قتل دون دینه فهو شهید او سوک چې دا جن فاغت دا حفاظت دا وجه نا شہید دا شہید دا ومن قتل دون اہلی ہی او سوک چی دا جلیشو دا بال بچ حفاظت دا قولو سوک راغے و خطل گفو شہید دا نا دیم شہید دا ارواہو ابو داود والترمیزیو وقال حدیث حسن صحیفن دا بوہرے رضی اللہ عنہو نا روایت کو دے فرمای جا اراجونن راغلیو یو رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا فقال فرمایلی یا اللہ رسول الله اریته خبر راکه ان رجل یوسری راغه یو يو ظالم یرید اخذ مالی اراده لری د اغسطو د مال زما مانا مالک قال اللہ پیغمبر ورته فلا تعتیه می ورکا و مالک مال مال مورکا خوسته قال اریته وید اللہ حبیب خبر را ان قاتلنی اقامه تر جنگ کئی ازما جیداد او زما مال په جنگ مانا لی قال قاتل ویتم ورته جنگ قال صحابي و اريت خبر را كه ان قتلني كما مركي او قتل غل مي قال فان تشهيد ور بس شهيد قال له صحابي و اريت خبر را كه الله حبيب ان قتلته كما مركو غل راغله ما مالك او ما مركو قال هو في النار يا بدر جهنم بؤر کي ليه مسلم الذي حديث روايت ڪري له امام مسلم رحم الله د دې تا حکمي شهید وای او د دې ګڼ احکام دی تقریبا او یا پورې علماي کرامو ذکر کړي دي دام یو مصالح دا لاګران لم او کتاب د لمو پیدا کړ کتاب الجنائز وبدعې باقي یو باب قائم کړي دي د شهادت حکمي په اړه صحیح روايات ذکر کړي چې کوم مسلمان باندې پداسه وخت مرګ راغله دې ذکر کړي تلاوت کړي تعلیم و تعلم کړي او د دین پس څووبه کې لاګیا ده د دې تم شهادت حکمي و فضل العتق باب د تفضیلت د آزادولو د غلامانو د وینځل په مسلمانانو نه جهاد کول لږه جهاد د برکاتو د ورجنها وینځي غلامانو لکنند جہاد د نکوړو د وجنا امه مسلمه د ډېر نعمتونو له محروم دي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویل فلق فحمل عقبہ رب العالمین فرمایي چې نده ورته هر شویونه ده وردا شوی دا انسان العقب عقبہ تا عقبہ غث توي چې په غر کېږي کې ورخي وما اجرى دم العقبه او سشي بوها قطال رشي عقبسلا نلا يفكو رقبهن اغا ازادول د غلام دي وين زدا غلام دي داغ ازادول لي وان ابي هريره رضي الله عنه تابو هريره رضي الله عنه روایت سے دے فرمائي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم و ايما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتا ذرهقبه تا چې آزاد یو غلام مسلمان مسلمان اعتق اللهو آزاد وك الله دې كل عضو منها په هر یو اندام سره د دې غلام نه ده عضو او اندام منه ده نه من النار دورنا حتا فرجهو د فرج ہو اید لات مقابلکی لاز, مقابل لاز د سر مقابلکی سر تردیچی د د د د عورت په مقابلکی د د د عورت و د گابا د جہنم نه اورنا اللہ ذاتی متفقن علیہ وعن بی ذرن رضی الله عنہ دابو ذر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی ما فرمائی لیو ما فرمائی یا رسول الله یاد اللہ رسول ایو الاعمال اب غلوت کم یو پا عملونو کے پردے قال ان اللہ حدیث فرمائے ایمان باللہ ایمان خالص للاللہ بذات العالیہ ایمان څه ته شریف کې چې په کومه خبره ایمان رول ضروري او حدیث کې دغه ایمان شرعی وای لکه دا غي او مثال له درس کې تیر شو طول د اعمال او حق نه ندای ایمانن مدد د ایمان شرعی و برخاوی سره یو ایمان خالص الله او الجهاد فی سبیل اللہ او جهاد کو لللہ لا رقی قال فرمایو ما قالے فرمایو قلتم اے ال رقاب افضل كم يو کا غلامان و ازادو لو کی غراو بہتر دے قال اللہ عظیم فرمایو انفسها انفسها عند اهلها چڈیر کی مضی بھی پنشد مالکان و اکثرها ثمن نو او تا دا ہا داسی او غدی کو نو درې غرس ثواب ده متفق علیه دی یوجنګور صحابه کرام او صحابيات رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فسلم شلنو سول وسولو غلامین زیاد کړي وو باب فضل الاحسان الالمملوک باب د بیان د فضیلت د احسان کولو کېد غلامان سرا قال الله تعالی الله تخت کتاب کې فرمایلی و وعبد الله یعبد الله عبادت او بندگی کوی ولا تشرک به شیئا مشری کوید دی الله تعالی سره شے و بالوالیدین احسان اندمو رپلار پر احسان کوی و بذل قربا د خلق خلوالو سره ولیت امامان یتیمانانو سره ول مساکین د مسکینانو سره ول جار ذل قربا گاونډی خپل ولای دی ول جار الجلوف گاونډی دا ارا اے پردی دے رشتہ دار نه نه خو گاونډی دے تا سفر مرګ لري د کاروبار مرګ لري د ایلم د حج سفر مرګ لري وا صاحب بالجمد عرف مرګینه مراد دي ببیندا او ابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم او هاغوینه غلامان شي مالکان شي وی دي خلاص نستا شو وانل معرور ابن سويد د معرور ابن سويد رحمه الله ان روایت ته قال دي فرمای رايت ابوزر ما قتل ابوذر رضی الله عنه عليه فلت پدما نیو جوړا جامه وا والا غلامی میسلها او چې غلام له یو قتل ماغم د پشان د جوړا جوړه د دواړو یو قسم کپڑے او جامې فثال کو ان غالک نعمت دی بارکه ته پوشو چې تم دا د غلام جو جامې د دواړو یو شان تی دي فذکر انغه د خبره ذکر کا چې انه شاب رجلا چې وبيشک د بديره دیوي وی یو سړی ته ال رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فعيرهو به امه اوغه ته ايره ايره تور کړه او آر اې دې په لغولو په بارد مور نو نبي عليه السلام دتو فرمایله ابو ذر رضی الله عنه ته وي چې کله دداسه تخلينا اوغه ته بديره دیوي ویو انکا امرعن تیو سڑی فی ک جاہلیتن او پتا که لاغشان ده جاہلیت خویو ندی ما تو وي دی, آو دی؟ هم فرمای لهم اخوانو کم داوین زی غلامان ستاسرون دی خوین دی رنمو دی دا غلامان ستاسرون دی وخو وخو لکم اولا کاسو لدائی در کری جعلهم اللہ تحدائی او گرزولی دی اللہ دالان دی استاس و دلہ سنونا فمن حوثو کان آخوہو چیوی رور دی تحت یدی ہی دی دلات دلان دی ام ستاغن تے بندہ دی خو تعالی خادم و نوکر غلام جوڑ کرے فل یتعم ہو فل یتعم ہو نو دے دی ورطت و آم ورکش مم مالا اتنا یا کلو و یلبسو مم یلبسو او دے دی ورط جامع غندی داوستان چیدی او غندی د غلا اغ سر به انصاب کې کله ګورینزه او غلام داوي چې تاین ز دا غلام دی او دومره عبات کوي چې سبب پررض د قیامد داغم مرت د تاړور نه لکن را ب سری رحم اللهبارارتکیوي چې دا ګوره وین ادشا او روزانه پر دی شپورت کې سره د مال کاو د خدمت نه ذررهته نهقلل کول او یدلل چې جا تپوسو ک وی کې دا دصاب بنییتلوکو ده حضور پاک ده خوشالې دور پاره کو چې پرنده قیامت به زمونږ پیغمبر نورو پیغمبرانو سوئی چې زما په امت کې وردا شي زنانم وي چې روزانه به زر رکات نماز وکوي حضور پاک په فخر کوي ته او پدیب خوشالېږي ده نورو انبياله هم سلام روان دي وای زمما په امت کې زمان ورست داسې زنانم تیرشي وي چې ګوره زر رکات نماز به بشپا ورست کې وکول ولا تکلفوهم او دای په تکلیف کې ما ما یغلبهم اغا چه دید آغین مغلوب کیگی یعنی دورا کار او دورا محنت بیمکا وشاہ دا دا دا واسن بار دے فینکل لفتموهم او کتاسو دید ستفلیف و مشاکت کے مبتلاک الفاعینوهم نو بیاد دوی بی مدد و نصرت کمی متفقون علی ور قرآن و سنت دیو نوکر خاتم بارکی دورا حکم فرمائی لید او دا دید جن اغا عدل لے او دید جن دا, دا, دا, دا, دا محاسن و نذن. چې یو غلامونو کړي دا سه حق ذکر کړي او مالک دا غبره کې الله رسول دا یې وروړي چې دي حالات وګور نبی رسول سلام دور الی صحابۍ ته چې کله غلام تبدیر دي وي چې انکا امرون فیک جاهلیه واه نبی هره رضی الله عنه تابو هره رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا اعطى احدكم کله شي راشی او تاسو ته خادم خادم دا غبره د تعام هي اے خادم دے نوکر دے اٹھالے تو عام چھ روٹھے تیار ہا فیلم یجلسہ معہ کچر دے تزان خر نہ کہ نئی پکار خدا دی چلوہ را چکی نہ جوفر نو کچر لی کی نئی تزان خر فل یناویلہ لقمہ و لقمہ ور دی کی دتا او اوکلہن او اوکلہن دے دو دروازہ ما نا تتدي سو عام د تیارو له تکلیف برداشت کړي اور بل کړي او دږی برداشت کړي تکلیف تیر کړي نزار باب د بیان د فضیلت د هغه غلام کي چیاغا ها تا, دا تا حق د الله چې کم فرائض دي اوامر دي الله طرف نا غمدا کوي او حق موالی او د کوي حق دخل مالکانو نحلت ابن عمر رضی اللہ عنہمانا روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی ان العبد بیشک یو غلام اذا نصحل سیدی ہی کلچ لیخ اقواہلت اید اخبال سید و مالک و احسن اللہ او دے خیص عبادت قوید اللہ فلہو اجرہو مرتین لو دلابت د تو اجر وی دوا کر تا الله ور سره د تیری د اجر ور کول وعده او دا په نفسي عمل کې دعوي جوړولې اوا سيواي ثوابي اجر نه خو لا ولي منجاب الحسن فلهو ابشرم صالحا ورچا سره وعده یعنی نفسي عمل دسي درځه ده متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو حریر رضی اللہ عنہو دا نوایت سے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لئے لِلعبدِ المملوکِ المشلحِ اجرانِ دا پارداغ غلام چیدے دبل پملکیت کے دے المشلح او اصلاح قون کے دے اجرانِ دواجر نبی اواللوی نفسو ابی حریرہ بیدی ہی وی قسم ندی پا عزادتی روح د ابو حریر رضی اللہ عنہو دا آغا پلاک کے لولا الجهاد في سبيل الله کچره نوې جهاد د الله لپاره چلو هر لویه جری ده وال حج نوې حجاو د دې دا اجر او دما امي اودما مور سره احسانات کول لا احببت کدا دې شېزونه نه نو خامخا ما بد خبر فقول ان اموت چه زمرشوي و انا مملوك نو ز غلام و ابو هرن رضی الله عنه کې چېرې دا درې خبرې نه وې چې ګور غلام دې په جهاد کولو کې مند مالک <سؤال> اجازهت واړي نابوهره رضی الله عنہ وایدا درې سې یو جهاد دېم حج او دېم د مور سره احسانات کولو د دې والدې په خاطر او احسانات د مور سره کړو نامو لمولی کلی د مور د خدمت د وجې نه باندې نفلي حج نو سنتلو چې کله هغه وفات سره د هغه نه پس نفلي وان ابي موسى لشعري رضي الله عنه تابو موسى اشعري رضي الله عنه روایت ہے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی المملوک الذی مرايه غلام ها یحسن عباده ربہ چه ده است عبادت, عبادت خپل رب کي ويودي الی سیدہ الذی علیه من الحق ادا توی د خپل مالک اغل چي اغدد اغ حق دا وال او دا خیر قائل اٹه یو او دا تا بدیاری کوي نو له اجران د توجہ ضرور نه وي رواح البخاری او انه او دغه ابو موسی شریف له اعلانونه روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سلاته لهم اجران درې قسمه کسان دی هغه ته دعا ضرور ده رجل من اهل الكتاب یو پکې اڑه اهل کتاب نه امنه بنبیہی ایمان ورو او په خپل پیغمبر او د فقانی دین تابع تر دې چې الله پیغمبر راغ او دین اسلام الله را نازل ک او امنه د محمد ایمانه راغ محمد صلی الله علیه و الیহি وسلم باندې ول عبد المملوک عظیم هغه غلام چې مرای رضا ادا کله چې ادا حق الله هه حق الله او حق موالیه او حق د مالکانو ورجل او بلغه سره کانه لهو اماتن دد فاروین زوی فاتتبعها نغى تدبر کی دے اسلام دے طریقے مطابق فاح سنت ادیبہ اگے تڑے ادب ور کی وعلمها وتعليم ور کی قران او سنت فاح سنت علی مها ورے حیث تعلیم ور کی ثم اعتقها او قال اخلوین ذا ازاده کی فتزوجها فله اجران مدد باربا ذو النبی متفق علیہ وصلی اللہ چه عبادت فی وهو الاختلاط والفتن ولهها کوئی باب د بیان د فضیلت د عبادت او بندگی ری د الله کې فل هر جی په قتل او په د جنگونو په دور کې وهو الاختلاط او غدا خلق دی او بل سرګردوري دی اذا سے حال حکومت را شیلک انند ہے یو بل موجنی کافر موجنی اور زے پجے قتل و قتال میں اور فتنو دور دے او مسلمانان ظاہرا دیار او بدرگار پاتی پدا سے وقت کی در رب العالمین دی عبادت پر ڈھیر دے ول فتنو اور دا اگ فتنو دور بئی و نہ ہو ہاود دی ہنتی تے حضرت ماکل ابن یثار رضی اللہ عنہ نے روایت ہے دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي العباده فالحرج <فی> عبادت کول فقبله قتال او د فتنی په دور کې هيك ارپل ا د بینی فتنه را لګتا سورې هر قسم به بی د بینی فتنې به بی تفاقلا قتل قتال له معاملات حرام او د شدي بی حیاي کور فکور ها عام شوی را عبادت فل هرجد فتنی په دور کې دې سمرا اجر ده ک هجرتن الیا دمره ثواب دې لکه څوک د ما ته رښت لکه حضور پاک ته مدینه منوره ته مهاجر شو او څوک بلال لو مدینه منوره ته د حضور پاک صحبت لپاره هجرت وکړو نو سمرا اجر یې ته ملایو دې دمره اجر به ارواح مسلماندی و جنګورا مسلمانانت په اس حال کې وي نام دینه پکان فقار کله فتنو دور دې او دین نند لا سن حل تخسي پدی وخت چې یو مسلمان دخپل خپل غفره عبادت او دخپل خپل حبيب په صحیح تاب قائم او دائم نه مدد ته دومره اجر ده ال عبادت فل هرجه کا هجرت للیه ارواح مسلمه بابو فل سماحه تلبه بعد کو بیان به فضیلت نرمئی کولو کې فلبه فخر کولو کې او شراو پا واستو کې ایو شی چې خارثه واخلی نو ډېر آرام دیار ډېر چیر نه کول ول اخذ یو پا واستو کې ول عضوای ف کې او حسن القضا او دې چا در باندې خارز دې نو ښه ست طریقې سره ورکه وتقاوی او چانه غاڑی نو په صحیح طریقه کار وَإِرْجَاحِ الْمِكِيَالِ وَالْمِيْزَانِ او باب دے بیان د فضیلت دے دے دی اے چالت امانوار کے او چالتول کے ندہ سے لگ درانے لگ درانوار کے وَالنَّهِ الْتَتْفِيقِ او پدے باب کی نهی راغلی دے کمین پتول او پناب کی او پتجارت وَفَضْلِ انزارِ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ او پدے کی فضیلت دے یو سری باندې قرض دے مالدار دی یا غریب دی او انتظار کوي والوضع عنه او یو سری غریب دی تا پی قرضہ دا درکول نشي او تي ولا سورہ اجر دے دا احاديث دی باب کي ذکر کوي قال الله تعالی الله فرمایلی دی چې لوی د پختن کتاب دی ورشان او ما تفعلوا من خيره هغه څه کای تاسو د سپیس منیکاینا فان الله به علیم بیشک الله باغفو غړي وقال تعالى وفرمایلی دی الله تعالی چې ویل دي ويا قاومی فإذْ وَلَّهِ السَّلَامُ وَالْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ پورا صحیح ته معنا اوتلا بالقص به انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مكمو عيد دي خلق نه د دې داسې وقال تعالى وفرمایلی دی الله تعالی چې ویل دي ويلن تباهي او بربادي دي وی د بارد کم طول او ناس تهونکو الزینا را ته سان دی دختالو عل الناس کله دې په مانک وی د خلقنا یعنی په خپل ځان لته څه شی په ایمان کوي نو یستوفون یعنی د حق نه سیوا و ارا قالوهم کله شی له په مان اور کوي او یا ور توازن کوي یوخسرون نو کمه کوي الا یظنو لا یک او غمان دې خلق نشته انهم مبعثون یقیناً جب برابر تکرې شد قبرونا لیوم عظیم د پاراد هغه رزی عظیم الشان یوم پکمرز يقوم الناس صوب طریق خلق لرب العالمین د پاراد پالون کی د مخلوقات وعن ابي هريره رضي الله عنه هذا ته ابو هريره رضي الله عنه نور روایت ہے اے فرمای ان رجلا جبیشکه وسڑے اثل نبی صلی الله علیه وسلم تلا حبيب تراغله و يثقا او او د الله د حبيب نه د س قرض د ادا کولو مطالبه کولا فا اغلذ له نصحت الفاذر الله حبيب توي سخت سخت خبره کوله س قرض او په نبي عليه السلام فهم نبي اسحابه نو قص ورادا کړي و د 12 مارچ په مرګ وروزه السلام چې دې وروزي چې ورته وایي چې تاسو د نړۍ سردار ته سخته سخته خبرې رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه په حال پوه شو نو الله رسول صلی الله علیه و سلم یې دعوه فرېږي ځای فرېږي دای چې خبرې کوي فإِنَّ لِأَصْحَابِ الْحَقِّ مَقَالًا وی دparagraph هاوند کر مقالان د خبره سرږي ثم قالوا به الله پیغمبر فرمایل اعوذ ور کای دیتا سنم مثل سننه یعنی اوه پداه عمر کله څنګه چې ددغه اوه عمرو څنګهغه چمت راکړو اوا شان ور ور کوي قالو صحابه کرام یا رسول الله الاله رسول صلی الله علیه وسلم لا نجدو مونغه نمو الا ام من سننه مگر ډیر د دغه د عمرنا مثال په تور زده دا غي سنور کالو نموخ رسلورو نمووده 50 دش پهو کالو خښتا قال الله حبيبي اعذوه ور کې دتا ف ان خير ورفتا سو کې احسنكم قدوان خاستره په قرض زده کولکه دیوچره مساله ده دا एकदा تعالو قرض ورک او تا سره غدا خبر شنت چې مال ابو یامیاش پس یو سلو ولثرا کې نو دي ته سود وې او کesianه تعالی قرض درکو او تو ول هغه قرض واپس کړي لکه 300 روپے نو تو لري لا سن قرض شو د الله صرفي په نو داب شريعت کې جائز دا په شت کې ناراضي دا هغه وخت کې شرط کړی نو او دا هغه د زیادت سے راضا نو متفق علیه وان جابر بن جابر رضی الله عنه له روایت ده او فرمایي چې ماوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی رحم الله رجلا وی رحم اللہ سمحن چی دے کئی و رحم جو ک الله باغ سړی سمحن چې د اسانتیا ک یو نرممی ک اضبهتللی اوشي خررسئ و راشته او کلی چې اخلی و اخ او کله چې د چاانه د خرض مطالبه کوي خو نروي کوي نه الله دغمبر و, و دواو جانو سرگار وي الله د پدبانې سووک رحم جو کي دا قاد اللله هو نای د پرمائ چه ماوری دلی تی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول من سر رہو اراغ چې چه خوشالوی اغلرہ ایو نجیہ اللہ چه اللہ نجات اخلاس ہے ورکی دتا من قرب یوم القیامہ داغ غمونو د تکلیکونو د سختو درزی د قیامتنا فل یونکسس عن معصرین لدی جسو کی محلق دی ورکئی غریبتائی غریب سڑے دی د پی او یو میاش نو دې ورای میاش نورم در مهلت ته او يد او يدع عنه يار ذلک المعاف کی کی بس مال الله ز رضا لپاره تکړه معاف کړه نو د دې محلت ورقولو په سبب او د دې قرض د معفو په سبب رب العالمین د قیامت د غمون پریشانو له دې سره دي ارواح مسلمن صلی الله تعالی علیہ وسلم په انو دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی دی کان رجلن یو سالت ففانو مدن کہ یوتا ان الناس چې دخل کو سرد قرض معاملات کولا وکانه هو یقول چې فرمایل ویل فتاه فل خادم تا. او خپلو کارتا وی هراته ثم معسرا کله چې تراشی یو غریبو او زماغ خرزت غواڑی. او غریب او فقیر تا او زماغه قرضته هغه غریب دې لاس کې سشتره نا فتجاوزنحو نو داغه نه تجاوز کوا مافي دې کوا لعل الله یکي دې شي الله سبب الله سره ملاوي غم یکي دې شي الله اي ته تجاوز زما سره د معافي معاملې وکي دغه انسان مرشد اوغت حدیث کلاغلی دی له کې اختصار الله رب العزت ورته بندس دی ورو دی او الله اسمی کی منشت دی ورته یو ګور علاوه الله اس کی اس منی کی منشت دی دغه مراده چې ماته مال را کړ او ما بحلق القرضی ورکولی او غریبانانو لګ می قرض ما کولی لو یفلق یالله الله تر ملاوسو فتح جا وذع اللہ داغنم افیو فرمائلہ او دیورتا دم د دبخنی سبب چورکو متفقن علیم وعنبی مسود البدری رضی اللہ عنہ نابی مسود بدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی خو سبا حساب کڑشوی و رجل یو سڑی سرم من, من کانا قبلکم داغشان چتا سن مختل فلم یوجد نونو مندله شویل او دا غره من الخير د نیکاینه شیون څه شي الا انه بغردغ عمره چې دا وسړي کانو يخالت الناس چې دغه د حلق سره تجارت کولو وکا نو مشرنده مالدار و کان يامر او د حکم کولو خلنو کرامت اي تجاوزو عن المعسر چې د دې معافي کوي د غریب او فقيرنه قال الله عز وجل فرمایلی واللہ ذی عزتہ والشان خاون نے ودا زمانہ بندے او دے, دے تجاوز او د مافی معاملت کئ لہن وحق بذالک منه مونګډېر حقدار یو پدې مافی سرددنا ملائک لی تجاوزوا مافی ته وکئ او غټول گناہونه ور تعالی ددی وجن معاف کړي رواحو مسلمون وان حذیفہ د حضرت حذیفہ رضی اللہ قال فرمایلی د فرمای کوئی اوتی الله تعالی به عبد من عباده یعنی راغو هستی الله تعالی د یو بنده دغه بندګانو نونو عطا الله مالن شغت الله مال ور کړو ف قال له رب العالمین غته فرمایل ماذا عملت فی تا عمل دنیا تاس عمل کړی په دنیا کې و یفرمائل دی صحابی چ ولایت سمون الله حدیثه الله رب سوف خبر پټولین شه قال دی بو یارب بیرو زم ما حت تنی مالک تا ما تخل مال راکړو فكنت ابایع الناس ما بدل خل سره لین دین کولو وکانه من خلق الجواز او زم اخلاق داو چ ما نرمی کولا او مافی بمه کولا فكنت اتیسر علالمسیر مع والد مالدار سره اسانه معاملې کوله و انذرل موصيرا او څنګه دستا او فقير میں انتظار کول چې خير د میاش کې نشرا کوله بل میاش کې راکا چې بیا بل وي بیا بل میاش کې راکا فقال الله تعالی فرمایلی الله تعالی چې ویل انا حقو بذا منک وې زه ډېر حقدارم په دې سره دتان سجا و و انعطي دې زما دې بندنه سجا و او معافيو فقال عقبه ابن عامر و او فرمائے عقبه ابن عامر و ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ حافظے رضی اللہ عنہ دے ہاتھ از سمعنا هو لا تدا ثنگہ چی حدیث وی و دغ شان مگر او وی دل من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلی مبارک او زبان مبارکہ تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رواه مسلم تابعری رضی اللہ عنہ نے روایت اے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا فرمائی لیدی من انظر معصران چاچ انتظارو کو محلت ورکو یو فقیرو تنگ دستتا او دعا اوو دعا لہو یعی ما پیو نو ازول اللہ یوم القیامہ فسوری بکی دل را اللہ پر از قیامت تحت ظل عرشی لاند دا سوری دا عرش داغنا یوم لا ظل پا کمرچی سور بنی اِلَّا ذِلُّهُ مَغَرُّ سُورَةِ عَرْشِ الرَّحْمَن رَوَاهُ تِيرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بجابر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى منه بعيرا ددنه یوخه غستیو فوازنہ له ندله هغه پیسي فواز اور کلی په بلا ثرا اوسینو چدا دستی ناو سروز و دراہم او دنانیر شو نو دا دا عددیات اننو بلک دا دا موزونات انو اگر پا برمان نو دل اعافیسی دلیل فارجہا نو زیادی مولا پکی ورکی متفقن علی دیتو ای احسان فی القرض تا چادر معلی قرض دیتو شرط مرتق نو دیتو شمالا بسی وارا کے سل روپی قرض ورکلی جتو اور کہتو ای دا لصد پی احسانن سیوا نو دا سد نو دا بلک دا س داوی سثوان سوید ابن قیس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال نے فرمائی جلبت انا اورو ما او محرمۃ العبدی بذرب یعنی س کپڑا من حجرت حجر مقامنہ فجانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے ہمت نبی علیہ السلام فسا و منا کراویلہ ممسرے قیمت مقرر کړو دیو پردک حضور پاک لازم وہی پرتگا غست دې خوچو لینے کلي را شوے نحفی ابن قیم رحم الله وہی چې وی غستو نو لازم اندازه چې چوله به او دا دم او وی غست دې غست او خوچو لینو هغه نور صحابه استعمال کړي دې حضور پاک عام معمول مبارک سو لږه استعمال او دې ته سنت عادیه وي و ان او زما سره وی وزن كون کېو يزِنُ بِالْعَدْلِ أَغْبَطُولْ كُلُّ فَمَذْدُرَي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان قال الله حبيبا اوزن كون كي تويل وزن طول كوا وارجح اولق ذاته زياده اركوا رواه ابو داود والترمذي حسن صحيح صلى الله دا کتاب ده په بيان د علم د قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلویدے و قر ربی او فرمایا یعنی دعا وک اے حبیبا رب ای رب زمان زدنی علم زیات کما علم یعنی قل حبیب تعالی حکم فرمایله دل چه د شریعت او د دین د علم د دید زیادت وقال تعالى وفرمایه دی الله تعالی چې وی دی قل حبیبه دی امت ته وی فرمایا هل یستوی الذین آ یا برابر دي هغه کسان یعلمون چی پوږي ولذین او هغه کسان لا یعلمون چی نه پوږي یره یو طرف یو مسلمان ناری نزانت الله علم ور کړ د دین دی اول طرف تا بل څه علم نه ده ور کړه نو دا ضوالم برابر نه لا دوارا برابر زی نو عالم تختل اخلاق درسول پکار زی پہرزے